Arantxa eta bitor sorti Arantxak zukarra dauka, gaixo dago Eta gaur ez da lan dera, joan Etxean, eratuko da. Kaixo, Arantxa? Kaixo. Ze, ze muzzaude? Zugarra higo edo jetxi, edo ze, zer pasatu zaizu? Obeto nago, bai kalentura zertxo baita jetxi zait, zu zer moduz lan tegian? Bah, beti bezala, aspertu egin naiz. Ez ke, nire lana oso oso aspergarrea. Bueno... Aizu zuk zer egin duzu? Bueno, lasai, lasai egon naiz oean Amarrak arte bueno. Gero altsa naiz Egon gela aldizkari batzuk irakurritut mm -hmm. ka, bueno. Ta zer, goiz, altsatu zara? Bai, bueno, altsatu hoean ez natu ta, egon naiz ba, Baina aspertu egiten naiz Aspertu egiten azta Bai, yeah. gero pantxika etorri da Hombre. Bizi laguna? Bai, bai Eta beti bezala, ba, uzoko ba, kotileo eta txaskarileo guztiak kontatu dizkit Arritzekoa Bakizu, Mikel Bai, laugarren. Bai. Ezkondu eingo da. A. A ver, a Mikel. Mikel o mutil zarra. Ezkondu? Bai, bai, bai, bai. egingo da? Ta señegui. Ah, está aquí el Bueno, orrelako gizon batekin bizitzeko, ba, auskalo, agian emakumea bera bezalako da. Hoi da, igual bikote ona daute.